Sina i Svetoga Duha. Evo u posta važnog praznika i velikog imena i skupocjene glave. Svi oni koji su ozbiljno zagledani nad tajnom smrti, koji su se suočili sa njenom razarajućom silom, a na žalost ovo naše vrijeme izdvojilo se po tom opasnom zaboravu, jer danas za razliku od naših svetih predaka malo se ko sjeća smrt zato ima toliko ogudaka zato ima toliko promašaja zato toliko gubitnika zato toliko poraženih i nevjernih zato se čovjek pretvorio u trsku koju vjetar povija i smrt lomi. Zato se danas mnogi obraće u meke haljine raznih kreacija i kreatora. Zato mnogi na sebi nose vještačke mirise Zato gotovo svi čeznu ili da imaju, ili da žive, ili da samo na proborave u carskim dvorovima. Jer se smrti ne sjećaju. A u svim carskim dvorovima, braće i sestre, bez izuzetka Smrt dogazi i gostuje. Ona je zapravo domaćin, ona caruje, ona vlada i nad caram, i nad dvorom carskim, i nad svim carevim podanicima. Ona je carica, a ne car. A oni danas izuzetno rijetki, koji imaju snage i hrabrosti da se suoče sa fenomenom smrti, da ne pobjegnu u zaborav, u lažne utjehe, lažno živeći, Oni danas, braćo i sestre, praznuju, oni se danas raduju, oni se danas i čude. Kako to da sila jednog čovjeka, jednog proroka, jednog Jovana tako moćno gazi, Onoga koji gazi sve one koji se poklanjaju nemoćnim carevima i praznim vjerama i idejama. Pogledajte samo ovaj praznik obretenja glave svetog Jovana Krstitelja. Znate li koliko je lobanja spršteno, braći i sese? Koliko je imena izbrisa velikih imena, bila su velika u svoje vrijeme. Međutim, udarac smrti i djelovanje vremena tu ulobanju je sprštilo, uprav pretvorilo i ona više nikome ništa ne znači. Koliko je takvih lobanja zemlja primila? Koliko je takvih lobanja zaboravljeno, braći i sestri? Neki od tih lobanja zaborave i najrođeniji još за život. Ostavljene Zaboravljene tu, u dvorištu, na 15 minuta od kuće, nagroblima koja niko ne objelazu. A šta tek da govorimo o robanjama naših prađedova, čukunđedova i njihovih čukunđedova i tako dalje. Gdje su te lobanje danas? Gdje su te glave danas? Gdje su njihova imena? Gdje su njihove riječi? Pogledajte danas u crkvi, u ovom prazniku, silu Božju. Pogledajte silu života, silu istine, silu vjera, silu vječnosti. Pogledajte silu čovječiju. Pogledajte kako čovjek može da bude jak. Tako jak da mrvi i smrt i vrijeme. Pogledajte ovaj vaskrsni geler, braći i sestri. Pogledajte ovaj hitac, ovaj projektijog Boži ovu glavu koja je jača od svih nuklearnih atomskih bombi i kompletnog naoružanja svih careva svih vremena. Sva sila ljudska i ona kojom se današnji čovjek gordi, sve je i sestre, već poraženo. Sve. Svi ovi moćnici, silnici, svi ovi carevi i u carske haljine odjeveni. Oni su već poraženi. Njima je ponuđena pobjeda. I njima i nama. Ukoliko je vjerom, krštenjem miropomazanjem i podvigom u svoje tek onda možemo ih smatrati pobjednicima u jedinstvu sa jedinim koji pobjeđuje i pobjedu nosi i daliva u supropnom bez izuzetka svi su poraženi od moćnog neprijatelja Smrti, i sile vremena i sile grijepe i sile demonske šta će čovjek pali jadni čovjek to je braću i sestre najnemoćnije biće moćnija je tvoja mačka i ona koja nije tvoja nego koja se šeta po tvom dvorištu ona je otpornija Ona kad padne sa tvoje terase, ona ide dalje. A ti ako padneš, ti si sav poglupa. Pa četvorica treba da te podižu nose. Možda nikad više nećeš ni ustati. Najnemoćnije biće čovjek odvojen od moćnoga Boga. Najnemoćnije, najtragičnije, najtužnije. najneotpornije a u jedinstvu sa gospodom svojim tvorcem i ocem u jedinstvu sa crkvom Boga živoga čovjek braće i sestre postaje najmoćnije biće najotpornije najsilnije Pogajte glavu, otkinutu glavu svetoga Jovana Krstitelja. To je glava čovječija. Istina, najvećeg čovjeka koga je žena rodila. Od muža. Ali on je čovjek, on je nosilac ljudske prirode. Ima istu prirodu kao i mi. Glava mu je sastavljena od istog materijala kao i naša glava i on je imao mozak, kičmu, vrat, mogao si tu glavu da otkineš i otkinuli su je. A pogledajte, ona se do danas oglašava i u crkvi mi praznujemo njena obretenje. Davno otkinuta, davno sahranjena, a pogledajte kako živa i pogledajte kako okuplja. I dan da nas govori, nije to nijema glava. Ona govori, broći i sestre, plamene riječi i poziva i nas odkinuta. Naravno, mnogi koji su navikli na crtane filmove, Oni nisu spremni i Hollywood, oni nisu spremni da razgovaraju sa otkinutom glavom koja poziva na pokajanje. A mi u crkvi to dižemo na nivo praznika, pa gledamo otkinutu glavu koja govori nama, kojima glave još nisu otkinute. Pokajte se približilo se carstvo nebesko. Pokajte se i primite onoga koji je došao. Koga smo čekali, koga su proroci najavljivali, pred kim sam i ja poslan i koji je evo Došao radi mene i radi vas da nam donese pobjedu da budemo jaki i da praznujemo pobjedu nad najljučim neprijateljima najmoćnim neprijateljima da pobjedimo u zajednici sa njim smrt jer mi ovim postom braća i sestra Mi, ako postimo zdravo i pravilno, mi tražimo život, braće i svjestru. A što će nam post ako života nema? Pazite, idemo ka grobu, klizimo ka njemu. Evo, ja sam sad ovdje, a vi tamo sjedite, međutim, mi svi klizimo ka grobu. Doći će vrijeme, doći će dani kad ćemo se mi odvojiti. Ja odoh tamo preko zida, iza maslina. Eno, sve je spremno po klopci da se dignu. Mjere su uzete, a vi ćete na neku drugu stranu. Vjerujem mu pripremljene grobove. A ako niste pripremili, razmišljajte, jer ne znate dana ni časa. Možete da napravite problem vašim bližnjim ili opštinskim vlasima, jer nećemo znati kućemo s vama. Zato treba evanđelski razmišljati na vrijeme. I dok postimo, A ne, ne sjećamo se smrti, taj post nema nikakvu vrijednost, braći i sas. To je još jedna od velikih gluposti u našem životu, velikih promašaja. Em umireš, em se ne boriš protiv smrti, Em ne čezneš za Vaskrsiteljem i još postiš. To je besmisleno, to je tužno, braćujete, nenormalno. Naš post je čežnja za životu, naš post je iščekivanje. Mi postom dočekujemo, jesi li ti onaj što će doći, pita Sveti Jovan. I stavnice šaljući svoje dva učenike... Da pitaju Isusa, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Ljudski rod je u iščekivanju, braće i sestre. Crkva je u iščekivanju. Istina, Jovan nije pitao zbog sebe, on je dobro znao da jeste, nego radi učenika svojih i radi nas koji ove riječi evo i danas slušamo i slušaj pravoslavna crkva na današnji dan ne prvi put bezbroj puta je Jovan ponovi ovo i bezbroj puta je gospod dao odgovor na ovo pitanje bezbroj puta i mi smo udostojeni istog blagoslova kojeg su bili udostojeni I njegovi savrmenici. Šta hvali, šta ne dostaje? Jesi li čuo riječi Božije? Jesi li čuo njegov odgovor? A šta hoćeš sad da bude i tu pred tobom? To znači da ti nisi spreman, da ti ne vjeruješ kako treba. Da ti ne vjeruješ njegovim riječima. Čovjek koji ne vjeruje riječima gospodnji, koje su zapisane u svetom evanđelju, Neće povjerovat, braću i sestre, ni da Gospod stane pred njim. Takav čovjek je nedostojen. Čovjek koji ne vjeruje riječima Jovana Krstitelja, to je bogestan čovjek. To je izopačeno biće. To je biće spremno na svakakva lukavstva. Čovjek koji ne vjeruje svetom Jovanu Krstitelju. Čovjek koji ne vjeruje riječima Gospoda Isusa Hrista, čovjek koji ne vjeruje da su riječi njegove očeve riječi i riječi Duha Svetog, takvom čovjeku, braću i sestre, nemojte vjerovati. Nemojte se osvanjati na njega, prevarit će vas. Duhovno će vas obmanuti. To je licenje, to je bolestan, grešan čovjek, prevarit će sto posto, jer on ne vjeruje, on je pokvaran, bolestan, gord. Ovo ne govorimo da bismo osuđivali, braći i sest, nego da bismo trezveno živjeli. Jer pazite, povajte koliko danas ljudi ima problem, zašto? Pozajmilo pare, bio je žirant, kumu, prijatelju, rođaku i nema ničega. Danas jedni drugima otplaćujemo kredite, braću i sestri. Izgledalo je da će sve biti regularno, međutim nije. Zašto? Nema tu vjera. On ne vjeruje riječima Božim, nešto ne vjeruje, nego njega te riječi uopšte ne interesu. Ma uopšte me to ne interesuje. Taj čovjek ne može 5 sekundi da sluša riječi Boži. Ako je ikad i pokušao, mnogi nisu ni toliko. I mi se osvanjamo na njih. Zato nam se i ruše zdanje, zato i propadaju projekte. Riječi gospodnje su jednako svježe i danas, riječi Jovanove su jednako moćne i danas. Njegova glava, braćo i sestre, odsječena, a pogledajte, ukrašena, podignuta, mi praznujemo obretenje te glave, ne može da se sakrije, kopaj, duboko sakrivaj, ne možeš, čovječ. Ne možete, ljudi, ta glava to je projektil Boži. Ona svako vrijeme, svaku generaciju poziva na ustanak, na borbu. Protiv svih, oni koji ne žele da se pokaju i koji gospoda ne dočekuju i ne iščekuju i postom, i molitvom, i podvigom, nesrijeću. Ovim praznikom naša crkva i naš sveti Jovan Krstitelj hrabri nas braću i sestri kaže nemojte da se plašite, nemojte da se bojite. Znam ja da imate dilemu. Krenuli ste ovim putem i svi ustaju na vas. A što postiš? Zamislite to pitanje. Što postiš? Takoga čovjeka treba letvom kvepiti po glavi, braći i sestri. Takva drskost. Što postiš? A sve umire. Sve je pomrlo. Pogledaj bogosti, pogledaj ugudilo. Pogledaj narkomana, pogledaj sektaša, pogledaj magije i crne i bile i žute i crvene. Pogledaj dijete u sobi. Uđi malo za interes i zainteresuj se. Kako se mu ugazi u sobu? Pogledaj šta gleda, pogledaj šta puši, pogledaj šta unosi u ven. Pogledaj s kim se druži. Pogledaj malo televiziju. Pročitaj malo štampu. Pogledaj malo u sebe. I još me pitaš što postim. Postim jer neću da se mirim sa tim. Neću da se mirim sa trskom koju vjetar povija Neću carske haljine i meke haljine, neću carske dvorove ispunjene živim reševima i demonskim presovima. Hoću na poziv svetoga Jovana da se odazovem, hoću i ja za njim, sa njim, da dočekam cara slave, cara nebeskog, hoću i ja da primim vječni život. Zato postim, zato u pokajanju živim, zato se ispovijedam, zato klečim, metanišem, zato idem u crkvu, zato čitam, zato ova brojanica, zato ovaj krst. Zato ova poklonička putovanja, zato me više nema tamo, tamo, tamo i tamo, sa ovima i sa onima. Nije to potez uprazno, nego iz praznog upunotu života. Ne oduzimam ja od sebe time što postim, nego dodajem pravu vrijednost. Dodajem novu dimenziju u mom životu. Osmišljavam svoj do danas potpuno besmislen život. Život bez Vaskrsloga gospoda, braća i sestre, a to je bruka i sramota. To je ples sa mrtvima. To je dolina smrti, grijeha, to je poligon za demona. Zato ovaj post i ovaj praznik u sred ovoga posta podsjeća nas zbog čega smo mi krenuli na ovaj put. I zašto postimo? Postimo jer imamo jasan cilj i potrebu. Cilj da budemo u zajednici svetih, u zajednici sa izvorom svetinja, u zajednici sa svetom trojicom. Imamo potrebu da vječno živi budemo. I svijest da mi sami ne možemo, braći i sestri, ne možemo sami, ne možeš sam tebi je potrebna pomoć i tu pomoć mi u crkvi iščekujemo, posteći. Treba ugožiti napor, ali uloženi napor u odnosu na ono što mi dobijamo, braći i sestre, on je ništa. Stradanja ovoga vremena, kaže sveti apostol Pavle pritom Pazite, to su velika stradanja, nisu to one kijevice koje mi nazivamo stradanjima i iskušenjima. Čuti, kaže sveti apostol Pavle, nemo da čuju sveti mučenic. Kakva iskušenja, šta to pričaš? Pa to je hula, to je psovka, ti misliš da stradaš. Ti ne znaš šta je stradanje. Pročitaj žitije mučenika. Pa da vidiš što je stradanje za vjeru, na kraju kreva to što ti stradaš i samoga sebe mučiš, ne muči tebe niko, ti samoga sebe mučiš svojom gordošću i ne stradaš za istinu i pravdu, ti ne stradaš za Boga, ti stradaš za svoje idole zbog svoga samoljublja, slavoljublja. Srebro ljublja, to je tvoje sradanje. I mi te muke oćemo da utrpamo u duhovni prostor. To nema veze sa spasenjem. To je onaj krst onog razbojnika koji ropće sa krsta. i koji zajedno sa tim krstom siđe u ad. Mnogi su danas raspeti, to je tačno. Ali svaki krst ne spasava, brati i sestri. Zapamtimo to. Dva su krsta bila pored gospoda. Jedan sa desne, jedan sa lijeve strane. I nije bilo podjednako raspoloženje. Onaj drugi razbojnik je sišao u lad. Jer je hulio sa krsta. A mi kad stradamo, treba da stradamo... Boga radi, tako kaže aposlov u današnjem obraćanju, da rane gospodnje, da stradanje gospodnja nosimo na tijelu svome. Ja rane gospoda, Boga moga, na tijelu svojemu nosim. Na monaškim schimama, izvezene crvenim slovima, stoje te riječi, da monah uvijek nosi taj pečat na sebi. Ja rane gospoda moga na telu svojemu nosim to i svaki hrišćanin treba da zna kad stradamo da boga radi stradamo i svata stradanja kaže sveti apostol a to se obraćaju sve se velika stradanja mi na žalost a po božjem promiansu i dopuštenju nismo uvedeni u ta stradanja jer mi to ne bi mogli da izdrži zna To je muka. Kad vidimo ušta nas gospodu vodi kakva nam stradanja daje, to govori o našim krajnjim nemoćima. Neki nisu ni počeli da stradaju, braća i sestre, zbog nemoći. Zamislite gdje smo mi. A oni i jaki kad ih gospodu vede u promen iskušenja, njima apostol govori, na žalost, Ne, nama, zato mi ne razumijemo apostolom i ne znamo šta on govori. Tačno je, jer mi nismo na toj frekvenciji, mi nismo na tom nivou. Ali ima oni koji boluju u od teških bovesti Boga radi, koje život bije i koji stradaju Boga radi, koji se ne povijaju kao trske, koji ne podliježu iskušenju nekih Halina, i za carskim društvom u carskim dvorovima koji mnogo što trpe radi toga. Apostol njima kaže, braćo i sestre, stradanja vaša, stradanja ovoga vijeka, zapamtite, ja vam to govorim kao apostol, ja sam Pavle i Bog živi u meni i Bog vam govori kroz meni. Nisu ništa, pazite, nisu ništa u odnosu na slavu koja će nam se otkriti. Zato stradajte i čekajte. Doći će i neće zakasnuti. Evo i nama, braćo i sestre, prilike, evo posta, evo i svetoga Jovana ako si se uplašio, Ako si posumnio, ako si pokolebao, ako te panika uvatila od mekih haljina, ako ti glava bježi pod raskošno postavljenih izloga, ako bi ti htio da budeš tersangka koju vetrovi mode i površnih trendova ljuljaju, ako te sujeta zahvatila pa bi ti ti u carskom društvu da si Evo ti drug, evo ti ruka, evo ti glava, odkinuta. Zna crkva za naše slabosti, pa kaže, evo ti glava, pusti halin, uzmi nosi glavu svetoga Jovana. Evo i mi u manastiru imamo ovdje česticu njegovih moštiju. Pa kad nas uvati panika, kad bismo i mi htjeli da smo trske, i da se u carske i meke haljine oblačimo, dođi, uzmi malo ovaj kivotić, drži ga malo, celivaj ga, pa će bolje da bude. Imamo i na cetinju ruku, braćo i sestre. nači gospodin je dao pomoć i pomaže nam preko naših svetih otaca, preko Jovana, velikoga proroka. Zato nemojmo da se kolebamo Ne zbunjujmo se, nek se trske braće i sestre ljuljaju. Ne izlazimo da ih gledamo. Ne idimo ni u carske dvorove i ne zanosimo se mekim haljinama i modnim revijama. Jer to će smrt sve da ogoli, braće i sestre, brzo će da zabijeli ispod te haljine i iza tog osmjeha. Brzo, drugo brzo i veliki smrad da probije tanke filove razvijene kozmetike i industrije. Nego dođimo ovdje i vidimo onoga za koga je sam Gospod rekao da je veliki, najveći od žena rođen i poklonimo se onome koji iz velikog smirenja nazvao sebe najmanjim u Carstvu Božijem. Jer po tumačenju Svetih Otaca, najmanji u Carstvu Božijem koji je veći od Jovana, jeste Smireni Gospod naš Isus Hristos, koga u ovom postu iščekujemo, noseći u sebi grijeh, smrt i bogest i postojeći, prizivamo ga, iščekujemo i da će Bog i da dočekamo kao pobjeditelja smrti, davoca života i vječnoga zdravlja. Koga? Daj Bože da se i mi, kao podvižnici crkve, udostojimo molitvama velikoga Jovana, proroka, preteča i krstitelja. Amin Bože, daj. Amin